Doamne, miluiește-ne, Cristoase, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Cristoase, auzi-ne, Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi, Sfântă Marie, roagă-te pentru noi. Oglinda glinda roa ha te pentro noi, mielu lui doum na zeeu, kare ja suu prata pekater doa